je potrno ospinno da se ovim stvar da ne može se čudi kad ti bude reko neko reci novatar i da se nego ona ne vjeruje ne može se salatu wassalamu wa rasulilahi salamu was salilahi, alihi wa sallam Braćom, mi smo protepa četiri predavanja koja su dili. počeli govoriti, znači, oniki važni pitanj meni greškama koja se ili koje se očavaju i pojavuju onaj usvačan samih njih mesirama I otvorili smo temu, znači koja je zadnja bila znači, bila je vezana za same prenosioce hadiske nauci i njihova stanja i odnos islamskih učenjaka prema njima. I ono što nas zanima u tome jeste znači oni su prenosioci koji su kod islamskih učenjaka karakterisani kao novotar. I repi smo i pojasnili smo to da ono što je bilo poznato kod Selefa i kod Halefa i prvih generacija i potolnjih generacija i isto tako kod salamenih učenjaka kad moram učenjaka, jeste kad se karje za njegoga da je nota, da se to podrazumijeva na Aqida Mu'tari. Ibn Mu'tari je čovjek koji se mimo popitan tako znano ili hađi je اعتقاده إيمان عقودي جيني. A ne popitan znači pobijedni stvari koje su vezane za neke fiksne mesele. Ili postupanje, osobom hadisa, i nečemu određenom u mes'ele vari pita al Ono što nas zanima prilikom obrade ove tjeve jeste definisanje, znači što su ga definisali islamski učenjaci, navraćanje izraz novota umes jednama ahide ili ahideckim pitanjima. Zbog če Zato vraća što se danas kod nas, pogotovo u ovim bosanskim krugovima, u ovim mlade davne što bi se reklo, ona brči u pojmovi. I kada se kaže za nikoga da je novo ta, se to odma vino koja nova ta. Vino koje je prirodi i odna ostavlja čovjeka što bi rekli mineralistu na otara. Dočim kod nje neka znači selefari ostalih i današnjih učenjata živući koji žive. Dobro je bilo poznata, ako se za nekoga kaže, nota, da je pitanju znači neka akidatska mesela. Stvar koja može biti uzrok njegovog izdatska izgleda. Pa smo tamo kad smo govorili, vidli da su najveći imami i učenjaci kođe je suneta val jamaata prihvatili znači takozvano zakonodavstvo u islam odnosno drugi teme zakonodavstvo islama sunnet od oni koji su okarakterisani nov tahim u akidi ili derovali me ćemo kasnije nakon kad ovo završimo vratiti se, obratiti jednu pogled, ujednome, jer su samo bili u nilaju na kiraete, odnosno, na lance prenosilaca kiraeta, odnos učenja Kur'ana. Gdje naći da u samim tim lancima prenosilaca Kur'ana, koji je dostalo danas do naših ruku, također postoje novota. Imanu, No, tajim, odnosno u I čak i mnogi od njih koji su bili poznati po kairajetima i učenjaci u i koji su davali džaze, su bili sami nosioci i pozivači te akidu. Okay, da sada da smo krali sahadijskom naukom idemo sa tim, a kad ovo završimo, radit ćemo se znači na kairajetelji učenja Kur'ana i kako taj Kur'an prinesen sa kakim lancima, i ko su bili odpoznati Karija i Lučača kod Ana koji su izdavali čak onaj, senede i pisali djela po tome pitanje gdje će malo da ima mnoge koji su okarakterisani kao mordar. Stali smo, ako se sjećate tamo kad smo govorili da je čak ima Buhari, u svome sahiru navodio hadithe preko prenosiraca, bar za jednog ja jedno, znam, koji bio takozvan i džahminja. Džahminja znači. Načemo u knjigama Akide pogotovo u delu šeprani tiqadeh risunetuva džemata barakarija i on tamo, navodito kozvali skoro iđma'a salepa da džemije jesu namirnice. U općem smislu. I potom je se došli i govor imama Ahmeda mnogih drugih. da toga se postavlja pitanje kako je znači se moglo dogoditi da imam Bukhari u sahihu sahivu navede znači haditha ili haditha preko onoga kojeg je Selef okarakterisao kao nevjernikom. Što znači da naše knjige haditha koje su tzv. nagirodostojnije nakon Kur'ana jesu šta? Falšni. To bi što vam rekli. Neistravni. I ovo ših su veoma inteligentno u rasprava proti Mehli Sunneta Vi znate da je Ha'ahid Ibn Hađat, Raskalarij, jedan od najvećih islamskih učenjaka po pitanju hadijetke nauke koje je ubrznali. Napisao nekoliko djela o tom pitanju. I ostalog, jer je pisao teh divu, teh divu, ja sam govorio, to me je medijališ tam, pa su nekoliko tomova, čak 12 tomova, kod mene u četiri dalje. Pa su mi se ljudi požali vi i rekli su, ovo je previštje. Tamo spominješ za neke prinosilece koji šta sam rekao, bio je baki i bio je naki, gdje ti nama skrati, daj svoju ocenu na određenu na prinosi ocenu. Braćo, imamo stepen po stepen, ali išljamo sad hadijsku nauku, Bidnila i tale, ono što je vezano za hadijsku nauku i za prenose, tako dalje, posljednje imamo kurnanske pravšenje korana, zatim ćemo otići na sede Taklida, umesele takvira i tako dalje, znači povešljavniće te greške koje se događaju na našem pogručju. Stepen po stepen. Pa su rekli, deti, de, ti to skrati i stavi svoju ocjenu za određena prenosevca koji je kakav bio. I je li bio novotar nije bio novotar i također. I napisao je znači, tzv. Takribu tehbi. I on se štampao danas u jedan i dva toma. Evo ovaj to iz prednere, znači jedna, jedna knjiga koja ima dva toma u sve. Na ovome dijelu, braćo moja draga, dok mi Ne znamo još sufali. dok mi tek znamo nekoliko sura i dok mnogi drugi sa takim sirovašnjim znanjem govore o najvećim učenjacima danas koji postoje u islamskom svijetu, da su mudžije ili da su nevjernici, i da su debelije stomaka ili da su ulema tabuta itd dok isti takvi ove naše bosanske daje koji su takvi kakvi jesu i koji su učili nazivaju najnužnijim imenima i ništa ne prihvataju od njih. Ljudi rade ogromna istraživanja, istraživačke radove, samo ovo me djelujem. Oni koje ti isti nazivaš najnužnijim imenima i ništa ne prihvataš od njih. Oni rade da bi tebi pojasnili i učetvorili. Jedan od izlamskih učenjaka je vrać uzao uvo djelo, evo vidite ga. Dok mi jednimo od i smijemo se i smijavamo se s učenim ljudima, jedan od njih je ustao i uzao u debelu knjigu u svoje ruke i strani stranicu po stranicu išao. I šta mi bila tema? Kaže, Evo djelati tu kod mene, ovo godi. Prenosioci koje je Hafid ibn Hajar razkadani u svome takrivu, takrivu tehvir, ocijenio povjetljivim prenosiocima od kojih se hadis uzima hadisu novotan vaqiv. Kad je svačano to Prenosioci koje je Hafid ibn Hajar shodno govori baistanske učenjaka u hadijithu ocijenio povjer i rtika pouzdan od koga se hadijithi uzimaju i udjela se temel zakonodavstva drugi u islamu, a bili su okarakterisani kao novotari u aqiri. I za se po govorima nogi Danas koji govori ovih što sam rekao da ne znaju ni Harufova, ni i ovih koji ga i poidučavaju, nestaje i znate ni pod a Ni pod raznom. Ahaf ibn Hađari spominje kovo povjerljive, na osnovu boli Islamsku čenjaka, i ummet se ujedinio da se hadisi takvi prihvataju. I gradi se nad tijim hadisima šta? Drugi teme zakonodavstva u šarijatu, u Allahu vjerni, I to je samo oni koji su povjerili. Ne obraćajući pažnju, nebudeći znači evidencije u onima koji su slabi prenosioci, nomotari u akini, a nalaze se u kutubu sitte. I oba knjiga samo govori o kutubu sitte. Buharin sahih, Musim sahih, Ebu Davutov sunem, Termizim sunem, mažem sunem, ne sajim suna. Kutubu sitte. Ne uključujući ostare knjige iz mirke. Jer mi to bio još, već i radno. I sam nojom unutra preko 150, 157 prenosilaca 157 prenosilaca koji se okarakterisan ili kao rafidija, ili kao šija, ili kao nazivi, ili kao muđija, ili kao kohariđija, ili kao mortezi, ili kao kaderija. Sedam novotarina. Sedam vrsta skupina ljudi koji su imali različite atlijenska umjeđenja, od kojih su noga skroz ta strana i izvode izvjeli. I nabarili smo taj primjer u pitanju, se sjećam, to u prvom 157, Ja sam prije nego što mi je ovo djel došlo, isto tako radio na ovom djelu. Isto to radim. Prije nego što mi je odahšao Allah da im dođe ovako nešto, ja sam isto tako radio, sa manje prostora i tako dalje. Pokušajući primrižnu sliku da stavim oni koji su okreptarice kao novotar u ibn Hađar. I ovo kaže. Son u mojoj mediciji. Ibn Hađar na Skalaum djelu navodi 35 prenosilaca koji su bilo karakterisali kom murđije. Od koji je? Autori še zbirki su ne napreuzili hadiv. 35 murđija. Spomenu su u prošljeme darsu, ako se sjeća te Kladin i se sjeća. Kladin i Rekizma da je bilo veliki Bukhari ni Sheikhova pred kojim je Bukhari, sjetio na kol delima i priruzima I haki libir hađer, ka spomnie khaladu kaže da je veliki Bukhari ni Sheikhova. Ja se zemratu nam Bukhari ni Sahih da imam Bukhari il-Khala da bilaši 24 hadife u svom sahiru. A Khala je bio šta? Murđi'a. A imam Bukhari pozna to, braču, opće pozna to. Je pisajući to tjelo, sve mi stavio za uvjeti i šartove da neće u svoj sahiru ursiti nijedan hadif od onoga koji nije smaklil do tjela Nisu od ni imana. Onaj koji kaže djela nisu od ni imana neće u svojih svehini jednu to hadis od njega odvrsta. Odnosno, Nurđeća nijele stane skupina potoka. Kako je moguće znači sada da imam Luhari navodi 24 haditha od Halade Mirjahtje koji to smatrao? Ja se sjećam jednom badaju, kako imako na jednom skupidelcu, za otprilike 15 da ja rekao, javno su murđije. 15, koji su dali jednu tamo fjatru po pitanju onaj, dalabita ili onaj, precizno, poimanja tekvira i tako dalje, kaže, za njih se okarakteriso su murđije. Pa sam ja na arabskom reku, ne može se reći da su oni murđije. Ako čak to bude, može se da su poklopili u nekim stvarima sa takvom ti metanovi. Naime, može se dovoljiti braćom da izvrstni učenjaki, učenjaci ili sunata bar džamata u nekoj meseli se poklopeje sa haridžijama. U nekoj meseli. Ili sa maratezijama i tako da. da je to stabdino. Ili smatrujući se odnog dokazne da je to najispravniji i tako da. Može se dovoljiti. Ovaj je u so kaže murdžije. Sam vremen je morđija. Zatim idemo dalje. Navodi također biografija 55 Kaderija. 55 Kaderija. A govorili smo, ako se sjećate, od, imam bavto da je tamo navio posljedno poglavlje u Ibanetu Kubra. Posljedno poglavlje šta su rekli islamsko učenjaca Kaderije od onih koji se smakriju da su mušlici, da su međusije itd. da nama za njih isprav i mnoge stvari. Nekoliko prenosilaca od koji uzeli, znači uzeli su, znači autori Kutobusite, je bilo i Haridžija. I nekoliko od njih, Džehmiija, je bilo Artezina. Manje od deset. Zatim se nalazi sto, znači, svojno samo tome, 27 prenosilaca Što su slabih, što povjerniji koji su bili Rafidije? 27 prenosilaca što su bili Rafidije. 46 prenosilaca što stavi, što povjerniji koji su okarakterisani kao Šije. A rekao sam da postoji razgri izmađu Rafidija i Šije kod učenjaka Hadira. I 12 nasilija tzv. Nasilija su njih koji su proklinani, brzili su, ali vladu je Allahom, i njegovu porodicu. I to je novotar jebidla. U takribu se također nalazi, znači u knjigama Kutobusite, za koje Hafid i Ben Hađer kaže ovdje da je lažo 71 prosprez. 71 prinosirac. 21 koji je sudničan za laž i stanje. Ne samo laž. Laž i njegov stanje u djerbi. Ako bi, braćo moja draga, jednokopitno, I sa dovam alekum sabbiro medhbu men uz malo podataka informacije rušimo sami sebi šta vjeru vjeru Od 3 157 prenosioca u takribu je su sabla demina kutubusite prenosioca kutubusite jesu okarakterisani svojstvima 157 neki od njih je prenosi jedan hadis Od ova šestolica, znači, to no je primjer. Od nekih se prenosi na desetine haditha, kad uzmeš i sam, kad bi sad vratio, neki istraživaš grad pravio naški, mi zanimamo, nekoliko stotina haditha koji su došli pek ovi ljudi. U našoj gjeri. U medzebu ehli surata bar džava. Ne mere biti i veći. Allah subhanahu ta'ala kaže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 Odnosno, i Bejan, donesi decina da bude stopostotan takav. Bejan. I odvozi da ko znači ta hi-pao, ta hi-pao, znači odmah nemoj sebi dozvoditi da li šeitan igra i radi i u tvoje srce ubacuješ ugne i sumnje, nego šta odmah provjeraj informaciju jer je stopostotna. Ne da bude polovična. Ne da bude, kaže, danas ovih snimka rekao mi, kaže, povuzdan čovjek. Rekao mi je, kad je pouznam, ovo braća u arabskom jeziku, odnosno kod aravski učenjaka, odnosno dalje danas, u ovom svijetu, koliko sam puta ću kažen ovo danas više, ništa ne važi, vrijeme imama Ahmeda, vrijeme Manika i Šafika, bi to rekli ostane koje se godin za njim u je prošlo, ovaj izraz pouznam je danas postalo kod nas, čak se kaže za onoga koji je poznao polažen, Fete Benjenu. Zbog čega? Da ne bi, kaže, bez provjere odmah prvatili informaciju iz koja je došla u šernijatu i mimo šernijata, uzeli i zatim na njoj propis izgradili i stan zauzeli. I kaže da bi s tim činom onda određenu grupu na koje se informacije od osvijeg čovjeka nepravna, nanešena, bez znači. Pa to su i pokao miđe harati. Ne bih Da ne bih pogodili, znači nalod ili skupinu ili čovjeka sa kopisom, izgrađeni, bez da bi potom pitan imao to poslopno. Znali. Vraćamo se, vraćamo moja draga, Nagori govor Ahmeda, koje ćete danći u tabakatul al يوم كاجي تمام وي هو ناودي ابن قدامه عند مقديس ان قدام مقديس السو ميد المغرب و فوق غادي تمام كان يعني ايزل فاسقه غشنيك الى iza murđije koji poziva u tu svoju notariju. Jok. A ja ću ovom, inša Allah, poslije opet govoriti, navesti u ovom imam Ahmeta koji postoji i druge je znači prirode. Decid nije pojažnjeno. Dobro. A broćo moja daga, vi sjećate kad smo govorili u prvome dresu. Rekli smo da smo islamsku učanjaci, Muhammed ibn Hasen i Šajbaliju, okarakterisan kao murđijom i pozivačom murđizmu. I isto tako je slučaj sa Ebu Hanifom. Što znači, po ovome govoru, kad je suzeo se ovako zdravo zavotovo, nije isprava namaz onih koji budu klanjali recimo i za Mohamede nazva i šebanije ili Ebu Hanife. Niti se klanjaju da tako i budu. Jel' može biti i U jednom dijelom, koja ne posjedujem, to je tarihu Bagdadi. Ad Khatibar Bagdadi je napisao to djelo koje je trenutno nema malih ubirnih najistara. Treba da dođe. Navodil jedan dobivaje tak, u biografiji ево юсуфа друго ученика ево ханифе упита значе његовог старио каже ма каса на убијт فقد مات جهنيا упитај значе свог учитеља ево ханифе каже шта ћеш онде истај март сани шта Međutim, mala je dao da posjedimo djelo, znači, koji su vezmu edretatu. Od Haqizat ibn-Hibban. Evo, znači. Moje <laughs> znači, zršta znači, pa tako preko 10 tom, a u kominu tom. Gdje on donazi sa istim lance prenosilaca, ovo oh me gobi. Znači, mi ne privatamo nijedan nane s prenosilaca mlače, osim šta, da budi ispravno. Niti jednu informaciju koja se tiče imama umeta prijašnjih, ili havineta, ili govora bez upogleda, jer to prenešemo kao samo informacija ili ima svoj lanac. Ako ima svoj lanac, vršimo upobjedu lanaske situacije. I zaista stoji to. Evo, kod međete na 666. strani, broj biografije 11881. U biografiji, ona Evo Jusufa, kada Evo Gdje upita, znači kaže, nekrat, dženije, ne moraju kaže kao džedjer, što ćeš ovdje Ako bi uzeli ovo sad znavo za gotovo, braćo moja, rušimo jedan medrem u fjethu. tako? Druga stvar, šta se radi s Raspiruje se mržnja. Je svaki onaj koji sljedi s i mamam da voli, Jedna od dijela koji je prisutno kod mene, njega smo biljni da i da isto tako koristiti, je doktorska dissertacija gdje je islamski čeljakova sa vremeni kaže ta asum od medlebiti tarihe islame. Nazvo je, se, to se napisao, i kaže, medzevsku ili medzevske netrpeljivost i mržnja kroz islamsku istoriju gdje navodi podanke tamo gdje su mednevi u islamu, po fiqhu, prvo, doživljavali sporove, četirnezeva, petnezeva za helijijski primjer, ne? od prijetni do psovanja, do vrijeđanja, do tuče, do proljevanja krvi, do ratova, do paljenja gradova i sela i paljenja i rušenja mestu U fiqhu, zbog mesele, Oca se potrati četvrtina kosje ili čitavo kosje. Primjera već. Da li hijjama kvari post i ne kvari post? Da li hijjama kvari abdest i ne kvari abdest? Ko znači pa ako bude malikijski imam tamo činio hijjama i dole se da klanja kaosbu, ne klanjajte zadnjih vrema abdesta. Odla u džavi se napraviti. Vjero? I zatim drugo pove kaže netrpenivost i nevedi koji su nastali kod muslimana popitanu akidanskih mesira. Po pitanju, arkidetski, između učenjaka haditha i ašavir, između učenjaka haditha i šija, između učenjaka haditha i e mortezira, između, ne znam nja, kaderija i mortezira, između kaderija i maturidija i tako da. Arkidetski problem. Isto gdje se navodi od tuča, psovki, podizanja sami, prodivane krvi, ratova, pane, desera, radovi, srušenja, rušenja nesvider, liđanija. Ako bi sve sad uzeli ovo što se valja kod nas, ide čime, ide, na primjer, otprilike ovakvim tempom ide, gdje nevinovno se moramo razići. A ako bi se razišli, samo, bilo bi fino. Međutim, ostaje mršnja u srcu, koja rezultira ščime dodavalje kulja na vatu, možda čak i s teškim vječima. a u arapskom svijetu ono što se pogodilo, recimo u Egiptu, šestdesetije godina dolaze do čak i do ubijanja. I seljenja i džinjenja iđe u pustinju govoreći sve je ovo Tabutsko, samo je naša ova selo koje smo napravili u pustinji, da se nade. Jedan učinjakav račun, ovo samo spomenem kao informaciju, Mohamad el-Dahemi u Egiptu. Nabiso je djelo? Koe se zovem? Al tafsiru, non umfessiru. Al tafsiru, Tafsiri i oni koji siunak nisa tafsiri. Utri tuoma kolme nevraca. Trit tuoma. Dienam, tamo tinam evo, bolan teb, da senyam ucis. Onašao ti sve tefsirati, nema, o čemu svaki tefsir govori, kakvi je, o čemu se razdrava, da li jezički, da li akineski, da li jefikski, da li jefikski, da li jefikski, da li A zatim u festiraju sve koji su napiniti kakve je bila akide, kakvog znanja, kakvog afrika, kakvog koga, med... sve ti tamo projasnilo. Te mi kao tali volima, Onašao ti, ona ti je 30 godina kad mi ti tražali i mi to mogu postigli. On je to daš. Međutim, kada je izabra da bude, što bi rekli mi, Ministar Vakufa, u svim varavskih zemlje mnate ministarstva Vakufa, to mi kod nas bilo, onaj što se vraje Vakufsnu direkciju, Vakufska direkcija, i taj ministar Vakufa se pita i za vjersko stanje zemlje. Mimo muftnije. I oni gore, došla je generacija ljudi koji su so godima šta? Protekvirili. Nevijednik, morate. Da su so stani samo na to bilo bi dobro. Zatim su ga Čapili. nekoliko dana je bilo nego ostane nepoznanote na okon događe su našli da zaklavi. Necije ni znanje koje je čovjek za sebe ostavio. Dobro ako si na veće. Ljudnu. Zašto ga ubiti? Ne mora on je šta? Resul. Glava kaže tagudskog režima koja tumači, ko bi ima neki islao. Ovo braćo se događa u urapskom svijetu. Kako braćo stanje stoji, kako idu ta kola, što bi rekli mi, ukoliko se bude zastalo i ozbiljno razmotrene stvari, može se dogoditi. A Allah nam da se to ne dogodi, da se takve stvari ne dobila, počne ove paralikati. Stoga je potrebno ozbiljno da se o ovim stvarima razmisli. I ove stvari nasrnača jinakoga, na učenjake. A mi smo navoli sada biografije i stane ljudi koji su. Ko deli Nije mi cik da zrlo vidimo se vrlo koji ćemo uvratiti ili naj i puta. Samo će spomenuti jednog panosioza. Koji je zove Džabir and juri jabil and jua fi ottu su nessuno e lui io stare auto nessuna glava rafidisma unegumomeremen glava rafidisma I nai neci smukivaci pozivaju arhizan. Zade ga jeo hanifi kaže nema miče glažova od njega, nije ga postojalo. Novi hanifi bel haže za tehib i tehib i nekve biografije Jaber Jo u prvom tomu kod ne kaže gdje ovo je usta vraća u reinkarnaciju, znači šta je reinkarnacija? Čovjek ovdje vratit će se na zemlju s hodno njegovim mjerima, kao reptil ili krava ili kao spon, možda je kod čovjek I vjebove kaže da će se Avrija vratiti na zemlju, ponovno biti proživljenju. A od njega bilježe, učenjaci Sunina, naprotiv braću, ima Mahmed u svome muštinju, od njega skoro ili preko deset hadita. Kako je Boga učena, ima magme, svoje svoje ertikav i veđenju, primati hadithno takvi. Da se nage njegu sene dine, takav je nage. da imam Mokharvi, za njega se kaje imamu dunia med din, u njegovim knjigama kad ćeš nas, tamo, kad gore, se tamo, da nastavimo i izi svoj, kaže u <coughs> kaže Imam Dunjanu kaj vjeri čiji je Sahih najviđo kod na Sahih sunnata vrđamata nakon kolana. Knjiga najviđo nakon kolana jeste njegova knjiga Sahih. Gdje sahi, sahi, sahi je Sahih? Koji napisao dijela i dijela. Razne tematike. Od hadijske znanosti do džerhajta dila i ahidetske znanosti. Napisao je isto tako dijela o Edenu, kulturi i ponašanu muslimanu. Napisao je dijela isto tako, fikska. Jedno od njegovih dijela jeste lefo jedini fiskolat. Ili podi za namaz. Kompletno djel napisao, pojašnjavajući doze, ma hadithi, ma igod, ma sahaba, i dolazeći sa givajitima, hadithima, godima, sahaba, i nama, koji su bili prije njega, koji je sve potizao na u namazom kad bi išao na lukure, <coughs> kad bi se se lukure, varočeo, i kad bi se dizao sa drugu od karta na treću. Potizao druku namazom. I nazvao barefe i njegi Čitao djel. I mi je sad... Ha'atima grazi u svojom djelu Al-đerbu vat-ta'di'l. Evo, je sedmi tom. I je 191. strana. Ovo vraća moje djelo. Ko nema, onda oni koji govore nešto o hadithu, nema šta pričati. Ko se ne vraća na ovo i neštitava, i pampe, i stražu, nema šta govoriti. Je li ovaj dosta vjerodostaje? Nije vjerodostaje? Nema šta priča. Znači, Abdurrahman i Dabihate Marrazi navodi biografiju imama Bukharijeva. Navodi biografiju imama Bukharijeva. Između ostaloga kaže, moj, kaže otac, Ebu Hate Marrazi. I ovo vraćo djelo je kod Ehru sunnata al džama'ata, znate šta? Teško opladine, kad se govori hadithima, kod vraćane, uvijek kod ko se brača ne neko prenosi oca, gleda Zato što je vraćo u četvrto mižeskom stoljeću. Najfriškije što bi rekli mi po ili ima svoje lance, pronosi lance itd. I gdje on naudit govore svojeg oca Ebu Haqimah razi, je poznatog Muhaqim Tlaji Fiti Čara, muhaminskoj lanci. kaže, moj otac Ebu Haqim razi, kaže, je mama Muhaqim, uze od njega I moj, znači, Ebu Zura te razi, uzreću kaže, od njega hadite. To bih govorili ruzima vrodnika, slušali, zapisivali i drugima primosili. Zatim šta kažem? Fuma talaka haditha. Indama kataba ilih, Mohamad ibn Jahyja, nesajguli anehom, avhara indovu mene vavde bil Kur'an Zatim su kaže, moj babo i moj amicar, dva imana u hadithu koji nauci kaže, ostavlijte u hadithu, napustili, ništa ne važi liši. Kad Kaje mi kaže, Muhammed ibn Jahira pisao, kaže šta je on s Novotarijom po pitanju da li je lavno Kur'an, kada čovjek čita Kur'an, da li je storeno ili nije. Kod imam Muharja poslo šta? Novotar, od koga su više hadisi desno privatati. Kod dvojice imama, ummeta u radinskoj nauci. Novotar. I sve hadise što su čuli, hiljade hadita odnega što su čuli prije šta su radili, pocijepa. Ima ni bačo, većeg mevajasa dologa, da sad ovdje njegov kaže Ima ni bukari me truk. Ima ni bukari, ne ujalisi se. Nakuštaj ne bače, ništa ne čitaj. Međutih kaži nam subki, u tabakatu šafi'i, govoreć u ovoj tematici, Kaže, o, muslimani imali, kaže, veće ga me laju Zatim, Kaže da neko dođe i kaže da ima muhari kaže napuštaniha djeta da se njegove radijs više ne pišu. Imam sunneta, nota. Ko je Mohamed Mjaha ovaj? je ovaj? Upitajte. Sve daje poslije postoje upitaj ko je, upita je, de... je, upita, je Mohamed Mjaha što napisao, je napisao, albo Zulatirazi je što napisao, razum, je napisao, ok, pohatimo razum, uopismu. Nikom ne znam. Torej edhu herri. Imam Umetohadis, Shaykhul Bukhari. Učitel Bukhari. I Shaykhul Muslim, Shaykh, ili učitel muslima. Imam Bukhari uslame sahihu, preko, Muhammed ibn Yahji navodidek, koli kodestina haditha. Raja, pričo muhamed ibn ibn Yahji. Muhammed ibn Yahji, sada kao, sada kao, sada kao, sada Kad je ovo izrekao napisao, znači za njega, Muslim je ustao sa njegovog sijela i na to vario sve što je imao kod se vukući knjiga i haditha, što je preuzo i i na, na magarcem dumne opet ne kaže, to je više ništa, ja ne razimam. I u Sahihu Muslima nećeš naći ni jedan hadith da je imao Muslim kaže pričao mi Mohamed Mjahija. Ili čuo sam Mohamed Mjahija, ništa. Ovo je imao Bukhari pisao kada, dok nije ovo rekao za njega, Jer je Sahih napisao prije ovoga događaja. Nakon ovoga dokđa imam, Mohavir je umrao u prilike mjeseca 2 tri mjeseca u prilike, nakon ovoga. Gdje da ovom sad razvijetimo i da zabršimo? Mohamed Mrijahaja je značen, imam mu Buhariju napisao preporuku, dođen je saj ur, vrata su ti otvarana, udečaj je gude. I imam Buhariju, Privatio došao. I ljudi su se okupili, i to se masa svijeta iskrupila svakom večer. I kažu učenjaci da je to bilo počelo već malo trenirati da se osjeća. I jedan je ustao i pitao imama Bukhariu, da li je Kur'an stvore ili nije stvore, kaže Kur'an nije stvore, kaže ali su kaže postupci ljudi stvore. I zokrela se priča da ima Bukhari rekao da je lafza ili Kur'an stvore, ili Kur'an stvore. I odmah došao, dobro govora, odmah, dobro tako, mora se istirati iz nesejbora. I braćo moja draga kaže, samo ima muslimost u njegovu stranu. Od svih njih hiljara silnih koji su da pribateri, preko samo ima muslimost i sa njim. I kreće ka svojoj rodnoj Buhari. U Buhar je bio nanestni krodžak od ovoga, Luhelija. I on mu piše, pisav beno Marivajat, koji navodi Hafe Tehebi u Tarikhulistan. Piše u um, pisme, kaže, dolazi ti čovjek elevi juhari posunbe. Čovjek kaže, koji postupa suprot na sunetu. No, ovo tako. Morate mislim, I kaj je došao tamo po vam Marivajatu, kaže, samo je neko produži daleko. Poslije od kratko vrijeme, moruje se srti svoje odne buhari i nedaleko od toga jednom od je ono. Zamora lahat rješanu da fitan mi je postala teška, da ga la usmeti, je lahat rješanu ve, usmeti je. na kroguli da ga udobij, imam bohari uru. Ima. Naprotiv, navodi, imam deheviju, tarih olislam, znači, kada govorim slučaj, kaže, znalo bi se, Do godi tamo dotiš čovjek i kaže kada će ovo je mesela, bila tješka, tak virilo se zbog tih meseli. Smatruo se kota taj tvrde nevjernik. Pa mu kaže, rekao, kaže, ke, ke kaže taj, taj, za tebe tu da si nevjernik. Imanu Buhari. Ne se čudit kada ti zutra bude neko, neko ovo. Ne mojte se čudi, kada ti bude neko, neko da se ovo tam ili da si ne dola nevjernik. Ne mojte se čudit ne ovo. Govorili su, Imanu Buhari isto, Išta mu kaže Imam Bukhari, kaže kaže rekao Allah, s.a. s.a. s.a. s.a. s.a. ka bude suma rekao ratu, o nebir niče po ribajetu koji konjao u edabu mufredu, sajdu se na nisem, saj kaže ta kafir ahađu u huma, pa kaže, jedan odan islamu nebirik. U koji nama odi tabaraanu, u al-kabeir, nama odi gajso tako imam Bukhari su međeo u edabu mufredu, sajdu se na nisem. Samo je Znači kada tekvirite, kada taj i taj te tekviri, kaže on ko bude kožen, neko je bao, postani sreme, kaže ko nekoga svoga vrata po tekviri smatra, kada ne kaže zaista njeg njih vojci, ne vidim. Ja sam svojim ušima, bracu, slušao. Ovo je govolja i suneta vaku. Vaku pa super, činja suneta. Ko tekvini mene, je mi njega tekvirio. Jedan od nas vojci, sigurno. Ali ja sam svojim ušima slušao, Jednog koji kaže, ko nas tekviri, mi njih tekvirimo. Ko nas tekviri, mi njih tek I to sam prišutio. Nadajući se da nikod prisutnih to nije skonito. Sutri dan, jedan radostan kaže, kako je žije tekvirimo, rekao, kaže šta, ko nas tekviri, mi njih tek Kaže, meni, Maha to je suprotno. Eli, sunete u ođanati. Ta karola, i taj moto, i taj definičja ni odahli su na tebala jamaata. I onda sam pojasn, međutim kajali pitaći o njega otamirika, gini nekod huha. Boga čega, brašo? Allahu anhu su, št, ona je hradića je protekfirna. I ashab je protekfirna, i Mu'abiru i Anu i Isonu, koju izmili sani. Sve ni. Pa su rekli ali i kaže šta su kaže su kaže onaj mušnici, nevjerici, kaže meni kufri, ferru. Kaže, bježi od kufra. Jesu kaže munafici, kaže, ar munafir gulara, yavkurun Allah ila qalira, munafici kad ne Allah i Men hevular, kaže, ikhvalina. Bava u kaže, naša braća koja su se su prostrele, izaša protiv nase. Ovo je govor rekli u suretama džemani. Zatim, anđeo šta? Da imam šelkani. Iršado Fugol je ovo poznato djelo u Sursko. Kaže on da je ovo menhež imen muatazila koji su kaže kami nije kod proteklju njo? Proteklju. Kod nas tefilo mi njega tefilo. Koga muatazila? Akidatska nomotarija mi, akidatska nomotarija. Akidatska Zati naško šta govori o temiji? I oni ovde? njeka ćemo čitati kasnije. Kada govorio se na 10 skupine koje je govorio Vatri kaže: Niko! Niko! Nije kad osele fale kao. Da će kada sva kada skupina kaže bit za univer. Niko. A on se to kaže radi da sta obe novotarske skupine između sebe. Gdje su te filena tu? Oni tekvili ove koji tekvili, ko nas tekvili, mi njega tekvili, ko nas tekvili, šta? Znači, imao je govor šta imate mi, da oni koji su na novotaru ili vidatu šta kažu, ko nas tekvili, mi njega tekvili. Da, drugoj sučaj bio i mama Bohari koji je šta poslupio, po menedžer, i sunet od ređamata, kad me dožlo, rekao, tajte, tajte, tajte, ili kaži, rekao je vama poslanih sada, vama poslanih, tako, je, tako. i tako. A malo je naš pripremat. Su, potom i pita. Ja bih od pričao moj draga. Za večeras završimo. كلما كلما كلما هذه الارض